і солодкий. У ньому пахло чудовими парфумами, в ньому смажилися ріствяні індички і пеклися смачнюші студлі. У ньому жінки і чоловіки не кривдили одне одного, а діти писали зворушливі послання на зворотах своїх знімків. У тому світі вміли голосно сміятись і приховувати свої проблеми. У ньому вірили в те, що Бог забирає усіх на небо, і тому не ридали на цвинтаря. У ньому кожна річ і кожна людина мала своє місце. Лише ми шукали його під сонцем. І від цього у нас виросли ікла і пазрі, а тіло вкрилося шерстю. Через це ми ненавидимо сьогодні. Хоч є би яким воно не було, і любимо згадувати минуле, і боїмося майбутнього, в якому сьогодні ти король, а завтра цілуєш сліди свого. Вже іншого голодня. Я знаю, що ти пам'ятаєш смак печельної картоплі, що тебе кривдили, Але ти вистояла, Ти вмієш бути м'якою, як віск, Якщо сама хочеш цього. Я знаю те, що ти тямиш у добрих винах, І не тільки в них, Та твій скромний бузок, данина чість пам'яті. Не комплексуй цього приводу. Ми з тобою однієї корови, і нехай Господь береже тебе. Цей хрест був зі мною тоді, у морі. Я обережно причинив двері і знов інстинктивно прислухався. Раптом почув легкий рух. Вона матеріалізується і вийде мені назустріч. Чи хотів я цього по-справжньому? Я і так сказав занадто багато. Я спустився ліфтом у підсобку... Це, чи у 713-му я втратив багато часу, і мої колежанки вже розійшлися. Отже, я можу спокійно перевдягтися, не прислухаючись до веселого щебету сміху. Я прийшов до свого закутка, в якому рішав куртку. і Тільки тоді помітив, що там у крісовку сидить Сибілла. «Де ти забарився?» – запитала вона глухим голосом. Я знизав плечима і, здається, почервонів, як в піймана на гарячому. Було багато роботи. А що? От я вирішила тебе дочекатись. І Сібіла простягнула мені ранкову газету. Тільки тепер я помітив, що очі в неї червоні, як у кролика. І ніс розпух. Я машинально взяв до рук тоненьку місцеву газетку з останніми новинами. Там, унизу мовила Сібірла. Я вихопив поглядом кілька рядків. При спобі пограбування був застрілений господарем. Постріл виявився смертельним. Після пояснень у поліції пана Джеремі Кретьєна відпустили під заставу 500 мальтійських лір. Щось схоже на звіряче ревіння вирвалося з мого горла. Я зі жмак вази Наступного дня вихідного... Ми сиділи на каменях пустельного острова, де зовсім недавно так гарно і спокійно відпочивали. Я, Сібєлла і Марія Депінта. З нами не було четвертого, Еджіо Верлінгтона, Еда Акули. Не було його яхти, біля берегу самотньо тріпалася на хвилях наша моторка, яку я зарандував на кілька годин, щоб з'їздити на острів святого Павла і пом'янути нашого друга. Непередодні я сходив у поліцейський відділок, який провадив розслідування. розмовляв, зі мною тип зі смішним собачим прізвищем Рекс. Я не хотів, щоб на Еда лягло тавро банального злодюжки, адже тільки я знав, у чому справжня причина його невластивого для Мальти вчинку. Про це розповів лейтенантові Рексу. Справа взагалі-то закрито, флегматично сказав той. І все це вже не має жодного значення. Як же не має? Гарну людину вченого звинуватили у крадишці. Та ще й в країні, де немає злочинності. До того ж Едіо Велингтон шукав історичну реліквію. Невже. Вам самому не цікаво перевірити цю гіпотезу. Запевняю вас, сер, але це вигадки чистого води. У містера Крит'єна, людини з древнього лицарського роду, знаходяться безліч цінностей, які становлять чималий інтерес для істориків. Інша справа, скажу вам по секрету.